Tizenhét óra tizenhét perc Szintiszta pazarlás és önkényeztetés, állapította meg Kárla. Nem volt különösebben hideg odakint, mégis ragaszkodott a kájhában égő tűzhöz. Lustának, lazának és valahogy szexinek érezte magát tőle, emellett imádta az illatát is. A nappaliban a kandalló parazsát hagyta kialudni. A nyírkosságtól még így sem tudott teljesen megszabadulni, a levegő dohos maradt. Alig, ha fogja sokat használni a nappalit, miután elmentek a vendégei. A konyhát sokkal kellemesebbnek érezte. Összehajtogatta a Press Heraldot, és visszatette a gyümölcsös tálat a hűtőbe. Lassan lemegy a nap. Ha egész éjjel életben akarja tartani a tüzet, hoznia kell még fát. Volt annyira városi lány, hogy nem szívesen nyitotta volna ki sötétedés után a fészer ajtaját. Fáradtság ide vagy oda, jobb lesz, ha most elintézi. Ráadásul farkaséhes volt. A gyümölcs mit sem segített a helyzeten. Behozza a fát, lezuhanyozik, aztán összeüt magának egy korai vacsorát. A hűtőben várta a csirke meg a friss zöldség. Dead Riverben jó minőségű élelmiszereket lehet kapni. Reggeli óta nem evett, ami az alakjának jót tett, a kedvével viszont csúnyán elbánt. Ami a házat illeti, eleget gürizett már rajta, arra jutott, jó lesz így. Kinyitotta a hátsó ajtót, és kilépett a verandára. Feltámadt a szél, lehullott leveleket sodort az udvaron, és kavargatta a kopott szürke deszkákon. Kinyitotta a fészert, majd farönköket nyalábolt fel. A rönkök könnyűek és szárazak voltak. Miután becipelt egy adagot, kiment a másodikért. Amikor ez a forduló nehezebbnek tűnt, rájött, hogy tényleg nagyon elfáradt. Csodás érzés lesz lezuhanyozni. Harmadszor is kiment némi gyújtósért, és amikor bezárta a fészerajtót, meglátta a férfit. Vagyis inkább az inget. Élénk vörös volt, az a fajta, amit vadászok viselnek, hogy biztonságban legyenek más vadászoktól. Látta átsuhanni a mezőn, és csak egy másodperccel később jött rá, hogy egy férfit pillantott meg a dombaljánál folyó patak mellett haladni, nem pedig egy piros madarat, vagy egy rakás levelet. Istenem, mennyire kimerült! Ha a férfi nem vöröset visel, észre sem veszi. Az idegen szeme azonban nyilvánvalóan jobban működött. Egy pillanatra megállt, és feléje fordult. Ebből a távolságból Karla nem tudta volna leírni a külsejét, de a mozgása alapján arra következtetett, fiatal és erős. A férfi odaintett neki, és barátságos is, jegyezte meg a nő magában. Elmosolyodott, és visszaintett. Nem mintha a mosoly ilyen távolságból látszódott volna. Egy két másodpercig a férfi még őt nézte, aztán folytatta az útját a pataknak felfelé, Mélyen hajolva, mintha csak keresett volna valamit. Folyami rákot? Az ügynök azt mondta, bőven van belőlük errefelé. De lehet, hogy békákról beszélt. Talán lakik a közelben egy szomszéd, aki imádja a békalábat. Ízlések és pofonok. Minden esetre a férfi hamarosan eltűnt a fák között. Úgy vélte, jobb, ha az egész gyújtós bevonszolja magával, akkor nem kell majd folyton kijárnia érte. Kitámasztotta a hátsó ajtót egy szemetes vödörrel, és munkához látott. Azon tűnődött, hol élhet az a férfi. A jól emlékezett az ügynök szavaira, a legközelebbi szomszédja bő három kilométerre lakik, a régi földút mellett. Kárla az egyedül lét miatt választotta ezt a helyet, na meg az ára és a bája miatt. Minden tekintetben tökéletesnek találta. Mire a konyhánát becibálta a gyújtóst a mellé, teljesen kifulladt. Mindenes sajgott. Ha most lefekszik, neki annyi, csak valamikor holnap reggel ébred fel. Hajnalban, gondolta, lévén a hálószobája keleti fekvésű. Tetszett neki, ahogy ezek a kis információ morzsák összeálltak benne. Keleti fekvés, hogyan rakjunk tüzet, hogyan verjük ki a port a párnákból. Az utóbbi években ritkán járt vidékre. Volt egy barátja a New Hampshire-ben, egy másik pedig Vermontban. Két-három évente látogatta meg őket. Elég adhok módja ez a vidék megismerésének, de Carla jó megfigyelő volt, és sosem felejtette el a látottakat. Margie, meg ő mindig jól érezték magukat ezeken az utakon, ami azt illeti, a New Hampshire-i, és a Vermonti látogatások során kapott kedve ehhez a kirúccanáshoz is, ha bár államban még sosem járt. Mindketten szerették a vidéket, bárhol legyen is ez a vidék. Egy kicsit leült a konyhaasztalhoz. A húgám merengett. Mergyi is jó megfigyelő volt, talán túlságosan is jó. Karla néha úgy érezte, más sem csinál, csak megfigyel. Az egyik legtehetségesebb illusztrátor volt, akit Carla valaha látott, és festőnek is egész ügyes. Épp csak semmit sem kezdett a tehetségével, inkább sivár részmunkaidős állásokban tengődött, gépíróként, recepciósként, eladóként. Egy különös röhelyes állását a Bloomingdale játékostáján töltötte be a karácsonyi szezonban. Amikor is ütőket és konzoljátékokat árult, így szájdi kölyköknek, akiknek a szörmébe burkolódzó monogrammos dizájnertáskás anyjuk minden jel szerint gyűlölte az ajándékok Mind Mindközül ez volt a legrosszabb. Ezt talán csak a nemi élete múlta alul. Istenem, hogy mekkora katasztrófa! Vagy egy pillanat alatt beleszeretett valakibe, aki legfeljebb egy éjszakás lehetne, majd ez a diáklányos alig kapcsolat hónapokig elhúzódott, vagy hetekig bezárkózik a lakásába, és senkivel sem találkozik, mint egy sebeit nyalogató állat, várja, hogy eljöjjön a tavasz. De most úgy tűnt, legalább ez változóban van. Ez a Dan nevű pasi, akivel az utóbbi időben találkozgat, szereti őt, és ezt hajlandó kimondani is. És bár Mergy kevésbé hajlandó kimondani, kivételesen kitart a kapcsolat mellett, hát ha lesz belőle valami. Legalább nem gubózott be. Karla mégis azt kívánta, bárcsak látna a húgában némi erőt és elszántságot. Talán azért, mert az elmúlt években ő maga szertett ilyesmire. Karla most már inkább attól tartott, hogy egy kicsit túlságosan is megkeményedett, rossz irányba mozdultak az arányok, az érzelmei meg a céltudatossága között. Sőt, eleltöprenget, Képes-e még szerelembe esni, már amikor egyáltalán volt ideje töprengésre. De tudta, hogy jobban áll, mint a huga. Margi még mindig túlságosan ne báncs virág volt, és bár Karla mindig is érzett benne egyfajta rejtett erőt, mindeddig sosem látta megnyilvánulni. Kinyitotta a rácsot, és még két hasábot dobott a tűzre. Ideje lezuhanyozni. Zuhany, egy csésze kávé és vacsora. Attól majd erőre kap. Még szeretett volna olvasgatni lefekvés előtt. A hálószobában levetkőzött, és mesztelenül sétált be a fürdőbe. Tudta, kell egy kis idő, hogy a víz felmelegedjen, úgyhogy megeresztette a csapot, és várta, hogy gomolyogni kezdjen a gőz. Közben végignézett magán. Nevethet nékje Mint a két emberből rakták volna össze. A keze piszkos volt, az arcát kosz csíkozta, a haja telement porral. A keze és a feje úgy festett, akár a gumi gumikellékek, amelyeket egy amúgy tiszta takaros és becses húztak fel. 32 évesen majdnem olyan jól festett, mint húsz körül. Igaz, a segge kicsit megereszkedett, a bőre viszont sokkal jobb állapotban volt. Valamit valamiért. Oldalra fordult. Apró melle megremegett. Csinos vonalak, állapította meg. Az zuhany megtette a hatását, Megnyugtatta és felfrissítette, és kissé kívános is lett tőle. Mindig csak tisztán kívánta igazán a szexet, sosem értette azokat, akik rögtön ébredés után esnek egymásnak. Az ember nyilván reggel a legmocskosabb, egész éjjel pokrócokba burkolódzik, talán izzad is, a szája bűzlik, mint a csatorna, a haja lelapult és kusza, de most tényleg, guztustalan gondolat. Zuhany után viszont egészen más a helyzet. Olyankor előre törnek a húsvágyai. Kár, hogy Jim nincs itt. Arra jött rá, hogy akkor a leginkább elkötelezett Jim felé, amikor felmerül benne, hogy mi lenne, ha többé nem dugnának. Most pedig úgy érezte, nagyon régen dugtak. De majd holnap este. Gondolta. Tudok én várni. Megszárítkozott. Hosszú fekete haját törő közőbe csavarta. Felvett egy fürdőköntöst és csinált magának kávét a konyhában. Egyszerű vacsora mellett döntött, csak egy kis sülcsirke, némi pirított zöldséggel. Pokolba a koleszterinnel. Gomba, hagyma és paprika, esetleg még egy kis fokhagyma és szója szósz. A zuhanytól sokkal jobban érezte magát, akár megint neki is állhatna takarítani, ha még szükség lenne rá. De hála az égnek nem volt. Belekortyolt a kávéba. Épp a paprikákat mosta, amikor csupaszlábán átfutott az egér. Összerezzent. A pofátlan kis rohadék. Figyelte, hogy a rákcsáló úgy egy méterre tőle egy pillanatra megáll és megremeg. Felnevetett. Az egérnek valószínűleg épp olyan meglepő volt a meleg emberi láb, mint neki az egér. Aztán az állat eltűnt egy sarki konyha szekrényben. Természetesen pont abban, amelyikben kárla a kenyeret, a lisztet, meg a cukrot tartotta. Ez tehát háború. Nagy kár. Cuki kisegérke volt, de nem feledkezett meg az ürülékről sem. Emlékezett, milyen állapotok fogadták a padláson. Látott pár csapdát a mosogató alatt? Ma este elhelyez egyet-egyet a fiókokban és a szekrényekben is. Kár, hogy nincs a házban macska. Utálta a csapdákat. De ha valamire igényt formálsz, meg kell védened. Ilyen az élet. Márpedig ő igény tartott a lisztre, meg a cukorra. Kis szerencsével az egérpálya futása reggelre véget ér.